Ramon Seizar Vitoria, barkatu, donostian sortua, mila berezuntza berroita lauan. So Oizan berra altzegoan. Bueno, baita, zirretik ez, ez kokatzeko. Soziologoa da ikasketas eta ez naiz luzatuko, erran eba bere bizitzan aritu baita zodiologian. Lanbidez, baina bereziki, bueno, uretzako da idaz, idazlea, eleberri egilea, eta martutene da bere azken lana, joan deneko, bueno, hilabetetan eta urtean ere Bueno, zabalduena eta besterik gabe horixe dugu izpide eta berari emango digu hitza, ongi etorri, azteko eta behin, Ramon, gurekin e, zaudelako endaian eta horixe haitzina. Ba, asko zuei <coughs> De, beste zere ginik ez hote zenuten, ez da, gaur e, guraldi agona azkenean. Ezkerrik asko beraz. E, Arrestian norentxe jardun dut, e, Marten irakurre talde batetik batekin martenez ez, e, hitz egiten, eta zaila egite aik, e, behar bada, irakurri ez dut zuten hoi, geizkera egin, naiz? Bai. E, bona, kontua da zer esan ez da? Eta zerbait, zerbait esaten, zerbait esateko, pentsatu dut, ba, esplika dezake dela, esan dezagadirazi dezake dela, e, zergatik e, den martuten elodia. Ze, <coughs> e, izan ditu liburua kritika zenbait. E, ez dira txarraak izan, e, ni neko pozinao, E, baina kritiko guztiek e, adirazi dutena, hau batez da, lodia dala. egun da laragoitabi horri, mila sortzireun ogoi mila, milioi sortzireun da ogoi mila berrunda oitalo karaktere, eta mila berreun gramo. Bateren batek esatu izan zait, ogoean e, irakurtzeko eta astu nazalako kritikoren batek ere kalkulatu duzen bat, ordu hartzen dion irakurtzeak. Egia da e, mundua ez dagoela gauza lodiakon hartzeko, ez? Bada dagoela e, e, lodifobia bat, edo potolofobia, edo grosofobia, edo... eta barohak e, esaten zuen, bada egiztue baroha zela. azela, Dios nos libres de las mujeres feas y de los libros gordos.. Eia <coughs> e, da Danieleharko bezala liburuak amaitzeko presa izan ohi dela, ezta horreatik eh, gorroto ditugu normalean liburu lodiak. E, azkar ientxina izaten dira,ta. E, Ni badete... Eh, Lagun bat esaten duena e, hori e, asteburu hontan irintzi diat, e, denbora gutxian alegia, ezta? E, eta hori beste gauza batzuekin, ez zaigu e, gertatzen, ezta e, e, zerbait erostean dugunean ba, urdeazpikoa bada edo gazta, bazke bat, baldin bada edo ba, doble izatea gehiago nahi izaten dugu, e, zikia izatea baino eta liburu erakurtzarakoan berriz begi beti begiratzen dugu ea zenbat geratzen zaigun irakurtzeko, ezta? Normalean ez gutxi falta zaigulako estutzeko edo pena hartzeko aiziketa, oraindik ere asko falta zaigulako edo, ez da, likidatu nahi hori. Eh beste einkizun batzuetan e, ez da gertatzen, ez? Ez da esaten Etagin Margaritarekin oh eraatu nintzen eta bost minututan finutu genuen ez irakurreleaari bai berriz. Irakurle sutsunaak ere ez du denbora asko liburu bati emateko. Sentitu dezake liburuaren amaiera irititzakoan amaitu izanaren pena, baina hori gutxitan gertatu izaten da. <coughs> Badira bai ontakizuna gehiago irautean nahi luketenak, emakumea gehiago esango nuke eh, gizonezkoa baino. Eta bai da, aitortzen duenik, nobela luze batek hilabeteetako plazerra ematen diola, aitortzen duena. Nola nahi ere, oiek salbuespenak direlakoan nago. Normalean, jendea ez dago, <coughs> denbora galtzeko eta orokorrean, kontu da kontatzeko duana, esaten du, len bailan, eh, Kontatu. Ez da gaurko kontua. Walter Benjaminek zioen gizon garaikideak ez dujada laburtezina ez den lan ikartzen. Narrazioa ere laburtzea lortu du eta haozko tradizioaren dekadentziarekin batera short storyren moda ari da zabaltzen. Pol Valeri bere aldetik dio badirudiela betikotasuna betikotasun kontzeptuaren atrofia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 Gehienok bizi dugula eguneroko bizitzan. E, nik neuke gudari zaharraren gerre galduan adierazten dut e, kontatzeko zailtasun hori. ezta gudariak notarioaren aurrean, e, nahi du e, gerraren xetasunak xe eman nahi ditu bere sentimentmentuak adirazi, zerretik egon zalleku batean eta ez bestean eta notarioak arira arira esaten dio, ezta fakt. E, askotan gertatze zaigu hori, ezta? Duela gutxi eskabatek eta emakume batek izaten zidan 7 umea e, galdu eta medikuarengana joan eh e, zer modu esan zion medikoak, ez? Zer modu eta berehala esan nahi dut fisikoki, alegia ez hasinerik kontatzen <girik> zure zure gara, zure istoriak, ezta? Fax gertakizunak, ez ibili hortear gauzak alferri kontatzen. Zergatik orduan e, luzatu naiz martutenekin. Eda alde batetik adina, esango nuke, ez daba gizute, adinarekin logorrea etortzen zaigu, e, edo zer gauzak ematen digu itsegiteko aria, eta e, itsegiteko berri txukeria horrekin batera baita dezinibizioa ere, aitortu beharra dut, eta ikusi besterik ez dao zen bat gure ibiltzen dan, bere barizeak erakusten galtza motxetan ez da gaur egun. <coughs> Bein edade batetik aurrea, edo zerken maten digu hori, e, itse iteko gaia, ez da, mintza gaia. Bestea lan amaitzeko presarik ez da. E, daiteke beste arrazaitako bat,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 Eta idazten hastezean e, historia aritzen eta aurrera egiten duzu ala moduz, e, azkarrago edo polikiago, hoztopoak e, gainditzeko gai sentitzen dira batzutan, beste batzutan ez. Baina momentu bat iristera zeinetan ez dakizun e, egiten ari zarena, igual nere kasuan bezala bi urte derramazu egunean e, ez dakitzen bat ordu sartzen, bidaiti dituzu 300 horri eta egun batean jutezea hoera eta esaten duzu joe. Hago ez da bat, ez? Eta gau, gau hori, ba, naiz eta ez zera norti bizi, eta eztan ezer e, larriri gertatuko ez baldin baduzu lana burutzen ere, bueno, gainean ere kasuan nola beti galdetzen ditaten, eh? noizko novela eta noizko novela, eta estudiante txarra bezala beti gezurrake esaten bizatzen, laizte eta ez eta udarako eta negurako eta horrela, Ez da, ea orain aitortu behar dudan ez du da la novelarik, ez da? Zerat ikonek badirudu ez dula funtzionatzen. Hori oso fase gaiztoa izaten da, ezta da? E, eta orduan nahi dezdu, nobela bat burutu. Ona edo txarra nobela bat burutu. E, Nei askotan hori naiz, e, Antson Ezeiza... E, ez, e, zera, zinemagileaz e, nola esaten zuen... <coughs> Mina Biento de Libertad egin eh, zuena, eh, zera, eh, nola berarentzat, arazoa etzan egin eh, behar zuen, eh, zera bat, ez, eh, ez da izen zuziren, ez da ere filmea, baina bi zalditeri, ez borrokan, eta arazoa ondo ateratzea, plano onak ateratzea, baizik eta bi zalditeriak batzeak amareren aurrean, ez horrekin nahikoa zuela.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 Ba, fase hortan luzatu egen dela saguarekin e, e, jolasean ez. Da? Eta niri ere denbora joaten zaitor e, idatzi dudanarekin jolasean, eta kentzen eta jartzen eta gaitzen eta horri bat idatzi duenak badaki e, kentzea zailaago dala e, jartzea baino ez da? eta behar bada... <coughs> horreatik eh, lo ditu zait martuten ere. Badida, eh, motibo teknikoak ere... Eh, eta bada, ez naizela gai eh, nere pertsonaia kutxean edo... Eh, jolasean jartzeko, ez? Beti behar dute... Eh, ondoko hoi bezala errealitatea, ez da? Ez da munduari asko in importazaion gaia baina pare bat e, pare bat kritiko edo hor badute eztabaidaia eztaba gai e, nere novela errealista otedan ahala ez. E, nik ez darealista na izen, baina egia da e, beti dudala joera e, pertsonaiak,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 E, gertakizunak eh gure euskalerriko historia ze egin gabe edo gure eh hizkuntzarekin edo hiztunekin dauztagun arazoez e, zerbait esan gabe edo agertu gabe eta hizkuntzarenak eh hizkuntzan zer ikusi handia du e, novelaren nobelaren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 Karaamazo banaiak ulertu diteke euskeraz e, hor izan zen eztabaida lehenera aipatu dugu mareasun landak nola esaten zuen zala gai euskeraz, berak gazteleraz bizi izan zuen errealitate bat esplikatzeko. Eta hor eztabaida bat izan zen, ez nuen parte hartu e, baina uste duz zirla gauzak argi geratu zerend eta, Diferentea da, errealitatea kokatzen badeldima duzu Moskun, eta hori ulertzekoa da, denek euskera erabiltzea, errusiera baliz bezela, eta bestea, e, Donostian, edo Baionan edo Bilbon, non, e, pertsonaiak, hizkuntza e, desberdinak, tan mintzo diren, ezta. Eta Eta hori islatzea, hori adieraztea, lanak ematen dizkit, eta guztu dut horreatik ere, luztatzen aizela. Gero, estruktura simpleak ez ditut maite, ez da gizergatik, behar bada, e, itzalti etan gertatzen da hori, eta neuri ere hori gertatuko zait, bate pentsatzen du, ez duela ezer esateko eta orduan horria betetzen ditu, eta gero, ba, normalan ez du, denborarik ez, prestatutaz zuen guztia esateko. Hori teknika falta da. Bueno, literatura kasuan, e struktura komplexua gustatzen zaizkit etaia beti erabili ditut, ezta. E, plano bat baino gehiago e, erabiltzeko joera dut. Eh orainain beste erabiltzen di den hit poliedrikoa den realitatea eh norbait ere zeraiteko islatzeko, ezta. Eh lehendabiziko nobelan egunerasten delako nere eh Agertze zan, plano bat neska batena, eta gizon bat e, geltoki batean hitz zuena, e, eta nahaztu hitz ziren, egun metron ere bai, esan behar dut metro e, parte badala berez konplexoa egin nahi nuen, baina orduan gaztean hitzen, eta ez nuen, <laughs> inbestean joko, logorrearik ikusten ez, eta plano bakar hortan utzi nuen. Bueno, orrer ere badira bi plano edo hiru umea eskolan oso laburrak badira ere, baina orrer ere badira. Eta eta martuten ere ba badira plano bat baino gehiago. Eh gutxienez bi. E, behar bada argitu beharko nuke, eztaite martuten ez zertaz doan, ezta. Eh Bai, argitio erkonuken. Bai bai, bai, bai, bai, Munduak ez daki, ez da mundu, mundu guztiak bintzat. Bai, euskori. Bai, bai, bai. e, bueno, abi bikote agediria, bat Martin idazleak eta Julia Itzultzailak osatzen dutena. Julia esene badu, zigor izenekoa, antza iztripu batean hilzen eta akide oi batekin izandakoa, Foru aldundiko langilea da, baina ez dago, Ez aio lako paperadministriboak itzultzea gustatzen. Martinen lanbatten itzultzen ari emana da. Martinen etxean egiten du lan, martuten izeneko donostiako auzo dekadentean, zutik irauten duten palazete edo jaure bitxo edo gran bila edo horietako batean. Beren harreman sentimentalak ez ditu orduriko berenak bizi. Gauza bera gertantze zaio, nobelako beste bikoteari, inakia baitua, bineko eta pilargoi tizolo neuroziru jauak osatzen duten ari, gela desberdinetan egiten baitutelo. Beraz, urgeldi eta ustelak martutenen, baina bosgarren pertsonai batek astinduko ditu lin izeneko, emakume batek, antropologa dena, soziologoa, Iñaki abaitua, medikuden ospitaldean lanean hasiko dena, eta martin idazlaren etxeko goiko parte librean bizitzen jarriko lin horrek astindu egiten ditu martuten eko urgeldiak, eta ondorioz, pertsonai atzerritar horrek eragina izango du bertakoen portaeran. Bueno, hau e, ezaparte, badira pertsonai gehiago ere, baina e, bat bere zituko nuke, eta da, montok, edo montauk. Novela bat, e, Mas Fritz, Idazle-Zuitzararena,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 Montauk eta Fritz e, sartzen ditut e, nobelan, e, pertsonai bat gehiago baliran, e, eta martuteneko, e, nolak ari ere ezur mamitzen alein duna izen, e, edozein pertsonai baino garrantzi gehiago du, e, iruditzen zaidalako e, neure bizitzan ere, eh novela askok, e, idazle askok eta liburu askok egunero Etxepeko eskaileretan gurutzatzen ditudan e, pertsona askok baino garrantzi gehiago izan duelako, ezta. Ezari tristearan hori esatea, baina horrela da, esango nuke, nere odoleko pertsona askok baino garrantzi gehiago dutela nere bizitzan, noretzat eh zenbait idazlek e, eta zenbait e, libururek e, dudarik gabe ezta. Nere bizitzak izan bezala, mailai fasan man fritzek Philip Rothen liburua aipatzen du montakken eta ez da kasualitatea antza handia baitute biak Eta, adibidezpena handia sentitu nuen, dela, duela gutxi rozek, e, idagarri zuenean ez duela gehiago idazteko asmorik. ez e, Zerbait, sakona, berreskura ezina galtzen nuela sentitu nuen. Zerbait, gutxi, eidazue e, kanonari buruz, E, zerbait esaten, naiz eta hitz e, antipatikoa den. E, Blumek mendebaleko kanonean izen batzuk ez-tai ba, ez-tai ba, ez-tai ba, ez-tai ba, ez-tai ezinak ez ez dira. Denok e, adoz gaudelakoan nago esaten badut, E, Shakespeare ez pasai gutatzen ez dela e, Shakespearen errua gurea baizik, ezta. E, Kanonak oriera kusten digu nolagait ere. Kritikoek eta jakitunak oro egile bat kanonikotza ta saltzen badute begiramen berezi batekin hartzen ditugu bere liburuak. Ez ditugu lehendabiziko ostopoaren aurrean abandonatzen. E, Gogoan dut e, fritzxen gizona olozenoan azaltzen da e, irakurtzen e, asinitzenean, ba, irudolau e, aldiz e, abandonatu nuela, ez, da, ez itzaidan gustatzen, Baina berriz ekiten banion hain zuzen ere ezan, nire kanonean, ez, eta bueno, kanon unibertsalean ere esango nuke, mas fritzxen izena dagoelako, dela ez da? Ez posible, mas fritzxek e, niri zerbait interesatzea ez itzaidan e, zerbait idaztea eta horrela halako batean e, irakurri nuen eta orain iruditzen zait, e, Fritzchen nobelarik e, osatuen etakoa dela, ez e, noa hoberkoa dela. Egiaz, e, Fritzzek edo zer gauza konta dieza dake kontatzen duen edo zer gauza interesatzen zait, Eta haren irakurleen batekin elkartzen, bai naiz ez daukat beharrik beste irugarren pertsona odetaz geizkizaka jarduteko edo eguraldiaz jarduteko, ezta. Ziur pertsona horrekin badu dala zertaz e, gai sakonez itse iteko gogoa. Haren e, edozein estena edo aden edozein esaldi gogoratuta, ba, gai interesgarri eta sakonetan itse iteko e, bidea ematen digu, ezta. E, era berean esan dezaket, ba, Philip Rothen e, e, Amerikar pastorala demagun e, sei horri ematen maldimadizkio e, eskularruen e, fabrikazioaren e, historiari, ba, irakurri egiten ditut, ez da, e, zeren Roth da, eta, eta, eta bueno, etzait asko interesatzen eri eskularruen zera, baina Ez zergatik gizergatik eh, eh, ehingo zuen, baina, bueno, irakurri egin diot, ez da, nire kanonean dagoelako baita ere. Gutxienez barkatu egiten diet, ez da beste bati barkatuko ez niokeena, badakidalako narratzaile ondratua dela, fede honekoa, eta eskubidea duela tartean neurioso interesgarriak ez daizki dan emateko, eta zirkunlokioak edo itzulinguruak egiteko. Nere editoria ezen oso pozit jarri e, argeteratzeko nuen novela horren potoloa zela ikusi zuenean. E, eta irakurtzeko mani honean hialendabiziko hitze izan zen eaz ergatik ez nion liposukzio pixkate hitzen eta <coughs> atariko aski luzeak enduz adibidez. E, alde, zauretik esan beharko nuke nobelako italau kapitulu dituela, non tartekatuz eh, dijoa zen eh, mediku bikotearen eta itzurutzaile idazlearen parteak, eta badu baita ere eh, pilogo bat eta atariko bat. Non eh, julia izeneko eh, protagonistetako batek, portabinistako bat, oroitzen da Martin Idazlea ezautu zuen egunaz. Eta maien batean, edo hau bezalako ekitaldi diren batean. Eta Idazleetako batek Felix dazuak bere de dela sartez izeneko barkatu, baina ez nago aldintzareko nabietan, anteo jorik gabe eta gaina <laughs> e... <coughs> 19 artes izeneko iztegian narratzaile ahotsa definitzeko darabilen parabola ageri da. Bigarren munduko gerra garaian, Auschwitz edo datxau bidean zijoazen juduz betetako trenneak ekartzen dira gogora. Azuak dio bagoi bakoitzeko gatibuek, lagun bat aukeratu eta zorutik pare bat metro eta erdiraz. Sabaian izaten zen arnazbidera altsatzen zutela, handik ikusten zuena konta zezan. Hautatuek, egunak eta baita asteak ere itxita egon ondoren, argitasun itxugarria eta aire kiskalgarrira egokitu behar izaten zuten, eta egina alandiz, goititurik eusteko lanean ari zirenak denbora bat usten zieten baldintza berriei egokitzeko. Ez guztiek lortzen ordea, eta lortzen zuten guztiek ez zuten balio eman zitzaien lana betetzeko. Zehatzegiak baitziren batzuk, eta alferrikako seetasun niminoetan galtzen ziren, edo haitzitik gauzen ikuskizun sakabanatua eta loturagabea ematen zuten, ez buru ez bustan, edo pertsonalegia, norberaren esperientzian oinarrituegia. Eta horregatik berorientzako funtseskoa zena sentiarazteko gait zirenak baino ez ezituzten mantentzen goititurik. Alegia zenbait segundoz bederen bizudunen munduko eta bertako partaide egiten ahal zituztenak. Hori eskatzen dio gizarteak narratzaileari eri ezta hori eusten du goian e, zerbait gizarteak momentu bakoitzean behar duena, e, behar dena aritik kontatzeko gai dena. Eta hortarako gai ez dena, ba, bazterrera, bazterreratu egiten du. Ezti, nire parabola intrezgarria dela azuarena, e, martuteneko martinere ala deritzo, bain, a, a, martinek ere ala deritzo, baina esaten du bera zelatari frustratua dela. E, bera ez litzatekeela orgoian ikusten duena e, kontatzeko gai. Eta <coughs> bagoian zihoazenak erortzen nutzita bazter batera zokora, zokoratuta ikusiko, zuen, ikusiko zuenean, bere buru ikusiko zuenean, <coughs> ere, e, bere zauri pertsonala zitze hingo zukeela. bere kontakizuna eta ziur zegoela e, talderen bat inguratuko zitzaiola bere barne sauri intimo hori e, pasarte berean Martinek esaten du bera ez dela xerezade bat, e, sultana entretenitzeko E, historiak e, kontatzeari ekiten diona. E, eta Juliak eh bueno, daukan idazleren aurrean bera ere irakurle xaloa ez dela eh adiratzeko esaten dio Ricarduren esaldi e, famatua. <coughs> eh la recine plus le critique d'une aventure, mais l'aventure d'une unamunoren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 Eta osate, esaten omen zuen normalazeila irakurleak denbara horren erdia behinzaat eman zezan irakurtzen. Edozen idazlek ezin eskatu diezaioke hainbesteginoko esfortzurik irakurleari. Asko ez dira arriskatzen beldur direlako irakurlegoak biderdian ez ote dituen abandonatuko, eta alde zaurretik etxi egiten dute. Uko eginaz, nado kobek hain derazten duen, Irakurle sufrituarekin, saiatuarekin topo egiteko aukerari. Artista maisua lasterbideri gabeko benditzean goradoa eta izea jotzen duen tontorrera iritsitakoan norekin usten duzue egiten duela topo. Arnasa galdutako irakurle zorriantsuarekin eta han berezko holde batean besarkatu egiten dute elkar eta liburua betirakoa bada, betirako dirabatzen. Hori dio nabekorik. Ez dezazuela rokeria bezala interpretatu, baina irakurleari amore eman gabe egiteko nuena egitea, desio nuena egiteko libre baimendua sentitu naiz martuten idazterakoan.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 Uste dut Euskarri gertatze zaiola e, garapenaren eta azpi garapenaren artean dagoela. <coughs> ez oso txiki, baina ez daundi. Eta askotan garapenaren alderbitxarrak dauzkagula eta azpi garapenaren gauza txarra baita ere. E, eta askotan garapenaren gauza txarrak imitatzen ditugula mimetismoz, ezta? E, gizarte azpi garatu batek e, a kutsadora, kutxador e, kutsadura imitatuko balu bezela e, adibidez. E, nere denboran e, kanpoko hartze genuen e, bertako emateko ez da. E, asko kanpoaldean alaberez ibiliak ginen e, eta eh e, bere aita Serafinez eh esaten zuena egiten genuen, ezta? Eh kanpoan ikusten genuena Euskal Herrira ekarri. E, nola nolabait. E, euskara e, moderno hiteko edo eguneratzeko edo hori e, izan gure helburua, ezta? Eh ez hitza egun buruti pasatzen eh kanpokoei hitzeite gero, hitzeitea eta kanpora hitzeitea zan e, kanpokoa gurera ekartzea. Eta baroak esaten du hori iten zuela, e, berea itea serafin eta bere belaunikoek belaunaldikoek ere hori egiten zutela. Eta berak berriz iten zuela e, bertakoa e, kanpora eman, ez da? Kanpora zabaldu. Kanpokoei e, adirazi bertakoa. Eta Horain, esango nuke e, euskal idazleak, euskal idazlea ere munduaren txatari dala, enola beitere. E, baina, e, alabearrez, e, munduari beste hizkuntza baten bitarte zitzeiken diogu, ez da? E, normalean, e, euskal idazleen lanak... E, Parisera edo Madriera dudarik gabe frantsesera edo gaztelerara itzulita iristen dira eta beste norbaitera iritsiko badira Errusiara edo suediara dudarik gabe lehen lehendabizin gaztelerara edo frantsesera e, pasatzeko pauso hori eman dutelako ez? horrela iristen da gure mundura horrela zabaltzen gara mundura esta Euskaraz argitaratzea euskarazko publikoaren eta kritikaren galbaetik pasatzea tramite utsa bilakatu daiteke elakoa nago. Harrizkoi dagoela esango nuke, eta benetan erabek, erabekigarria da tramite hori pasa ondoren Madrileko eta Pariseko kritikak erabakiko duena izan daitekeela.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 Beste garai batetik natorrelako behar bada, zinetan pentsaezina zen itzuliak izan gitez gintezkeenik. Baina batez ere gazteleraz edo frantsesez es nukelako konsensiorik gabeko idazteko konkubiderik. Gazteleraren eremuan ez naizelako kanonikoa eta ez nukelako irakurle masa kritiko aski euskaraz justifikatzen dena ena, eta onartzen zaidana,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 Garrantzizkoa iruditzen zait beste puntu bat. Euskararen azken pizkundea, irurogei, iru, itamar, amarkadan izan zena, ezen bakarrik izan euskerazko lanen produzioa geitzearen aldetik, avant-guardista izan zen baita ere. kantaintzan gertatu zen, esango nukeirak askuntzan ere gertatu zela, ez dela bakarrik aurrak Euskaraz eskolatzea, zik eta pedagogia aurrerakoi bat ezartzea gure alde hartan behinzat. Voluntarista hartzaat har nezaezue baina aurrerantzean bide beretik ekin beharde eguladeritzt. Are gehiago esango nuke ez daukagula beste remediorik. Hori delako hizkuntza txikiak eta hizkuntza txikia gordetzea eskatzen duen esfortzua justifikatzen duena, supermerkatuen aurrean laorantza ekologikoa justifikatzen duena, masa produzioa eta artizautza utza dituena. Arrakasta literarioak diseinatu egiten dira. Argitaletxeak egun milaka liburu saltzera behartuta daude. Ezin dute obra avanguardista eta izi jenteak argitaratzeko arriskurik hartu. Liburuek hilabete irauten dute gehienez nobedade bezala eta eguneko La hogeita hamarrek txikitu eta bir egiten dira lerro kritiko bakar bat jaso gabe. Euskararen munduan ere horreta, euskararen mundua ere horretara dua nahiz eta oraindik urrtik gauden. Urrtik gaude garapenenea garapenera iritsiiz garelako. Adira zelbat, Euskal irakurreleak erteraratako produkzioa erdaraz irakurtzen du.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 Behar bada, txikia garelako, azpikaratuak alegia, eta egunen bat etorriko da, beharbada normalizatu normalizatun Euskaraz librurik irakurriena, ez den izango, egun izan den bezala, kritikak, kritikak, ademikoak, barne, oberenen artean izendatua, baizik eta gazteleraz, eta frantsesez bezala, las infidelidades del rei o la pituen de la republik.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 Nik neuk maite ditudan idazle kanonikoei diedan begiramena eta respetua. asmatuala ez, fede honez ari izelako konfiantza. Horregatik da lodia amartutene. Banekielako beste merkatu batean onartuko eslitzaidakeena esker honez hartua izango delako euskerarenean. Ez dara ma urte eta bili buru argiteratzea daude jadam hartuten eri buruz. Eta konbentzitutanago, horrela jokatuz, geureaz geuretzat idatziz, utxegiteak egin da ere, utxegite askoren artean, horrela eman alizango diogula zerbait berezirik eta baliozkorik munduari. Amen. Ba, ba. ezkere kaso, Ramon, eta, ian, bueno, nire arrola izan dezakit guretzako berezikin prestatu badela, ez da egite, alia, ba, eskini dibuztu nintzaldia. Bai, bueno, ba, barkatu ez naho <coughs> oso baldintza honenetan irakurtzeko ere. Bueno, ba. <coughs> Bialdizizkerrak Kandelak eusteko eh, <güls> bueno, eh, hartu denbora Ibilizeaz Mokanezen bat edo beste Bilatzen ni honek ere bilatu dut Eto da horgetu Gokia, adia Klidesen baten berri edo haritu zarela Hor <güls> <güls> <güls> duritu ere eh, Bueno, beste Segitu godu gaurera, ere Gelitu garen lako eh, Novelaren ataria Ezan nahi dut Haukestu eh, du edo Nobela edo bitzaat eta e, lerro lodietan ondin nora novela eta lehenago aritu be ordu batez e, literatur klubekoak eta baliatzen dut esateko beti ere, ba, irikita dagoela urren urterako eta beti hor dagoela zinez literaturaren funtsa eta eta ondo pasatu dugula eta espero segitzea ere. Eta ezta egein urrian sgaitezke e, novelan. Batzu behar beirakurri duzen noak erres bodozuude orain hitzartzea eta hau eta beste galdetzea edo bestela ere beste bueno hitzaldiaren aria hau edo beste galdetzea eta bueno badaukagu tarte zabal bat denboran diot eta zuetako den horrk ardezaki hitza eta galdetu galdetu e, edo, edo edo adirazi nire amago segundotan urduritzen azten ez. Ez <coughs> padut ez erentzuten, pakatu behirat. Azki, galdera hori esitzateke egin behar, ez da. Bueno, e, orduan, lehen e, klubekoen arian, bueno, bi hauts, aldizkatu txandaka, Juliarenak eta Iñaki abaitoarenak Abaituarenak agertzen, agertzen da, edo, osatzen da liburua e, martuten eusoa, Bagian hortik esiko gara, martutene hau zua eta otzeta, ez dakit errepik dugu lehen le, le, le, ba, ari da ziduzuna edo bai, esan behitaz, zer martutene izena eta zer gaiti izana. Bai, e, bai, lehen saiatu naiz esaten e, martutene donostiko hau zua bada eta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 eh oraindik ere e, Donostiako bele epok esaten dugun gun garai haietako etxeren batzuk e, geratzen dira oraindik eh oraindik ere bada baserriden bat eh bizi diran ekasariak oraindik ere baserritarrak e, martutenen danetik daozerbait eh ederretik ere badu e, bai Baiondoan hola gehi-egi behiratzen ez baldin bada, ez tarteren batean badao, edarrik. Eta kartzelara bat ere badago, e, martutenen, naiz eta novelan aipatzen ez den, ba, e, ba gutako edozeini e, kartzelatorkio gogora ez da, eta, bueno, kartzelak arrantzi ahondia du noski e, Euskal Herrian,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 Besteri gabe. E, esango nuke, novela bukatu baino lehen, e, lehen dabeztiko aldiz, e, izan nuela argi e, ze, ze, izen eman, nola, ze izen eman novelari. Ze besteetan, ez nuen jakiten, ez nuen, novela bukatu eta ze izen jarri. E, Kosta itxezitzaidan, baina orain gonetan, arge ukin nuen e, aspalditik emartuten izango zala. Montok emartutene. Baina. E, Bai, besti propio bat aipatu ezan du, Otzeta hori baita novelan agertzen den tokien buruat, duari gabe agertzen duen Bilbo Bordele, <coughs> Donostia, eta Otzeta, Otzetakoak, gu gero gero gero, eta literatur taldekoek, ba esan dizuko, hoa egizki baratzen duzu Otzeta eta Otzeta tarrok Bai. E, <coughs> bai, e, e, urbanoak dira, ehz, hiritarra dira. E, baina e, gure kasua hori izan hodi da gainera, eh denogatoz eh menditik, ezta denogatoz eh e, otsetatik. Eta otseta herri <coughs> txikia da eta papa herri txikien Gauza txar guztiak izango dituna ziur asko herri txikia infernu handia eta gauza hauek baina badago bai e... pertsonaiek e, Julia batez ere mintzola hotzetaz, ezta? Eh Martinek Ez du, otzeta asko maite hiritarrena e, bera dalako, ez da, bera, ez da otzetan bizi izan eta kosmopolita da, nola ikeren, Martin, eta otzeta etzaio asko interesatzen. Otzetan, ezin zin bitsein dezake literaturaz, edo, e, beraz, e, arazo gehiago du e, Juliak, ez da?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 baina bai hori atera zait, e, ez dain eronek e, otzeta nola ikusten dudan, ze nire nola gait naiz, ez? Eta... Egia da gero eta arrotzagoa itzen zaidalan huri ere otzetaz, da eta... aitzear dagoen mundua dela.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 Es, komplikatua. Gauza komplikatua eta deserosoa hori dizuzu, eh? <risa> <risa> bueno, bai, bai seren eta esan behar dut, ba, izena Ramoser Zerbitoria todo junto y e, eta luzea da. Eta ja hortik astegera, ezta? E, umetatik ja e, arazoak nituen asuntu ez da. Eta e, etxean gauza bat hitze ikete zenun, kalean beste bat an pentsatzen zutena edo esaten zutena ezin zen nuen kalean eta e, kompplikatua ez da. Gero ez duzu sekula betetzen besteak hottzetako beste horrek espero duena, ezta hottzetako tabernan ez, barra muturrean horrela zeharka beiratzen duen hori ez duzu sekula pozidikusiko zeren sekula etra ark espero duen bezain,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 Niku, e, eta oso ondoa gortatzen naiz, nire arrebak nola behin ere aiteari e, santzion umea zala, bani falangista naiz. Ja behin aspertuta, ez da? Zeren, ka, san, irratia ezin entzun zenuen, ze, claro, irratia gaztelera zen, ez zehun euska irratirik. E, orduan minutu txobat partea entzuteko, ea ja, zegertatu zen, eta txinta, txinta hori entzun baino leheni zali. E, Ia iztripuak izate genitxun maigainetik irratia izaltzea joteko zera horretan <risa> Eta bueno, orain ja ez nahi zaltxatzen iminuak entzea jode zala Ez da esan zuen e, itzea, banderen gerra honetan, ez da iz, nori izan txan e, Ez alkatea, doztiko alkatea izan izan, ez? E, Poderiorzak? Ez, ez, horrein gau, horrein gau. horza ez da e, donustiko alkatea. Ez, baina ez garaia tanzen gilien bat, bat... Bueno, zarra naiz, baina ez naho beti beste garaia tan... <risa> <risa> bueno, ba, ba. Juan Carlos Izagirrek. Horri ba, Juan Carlos Izagirrek. Usted horrek esan zuela e, banderan asuntuarekin eta kentzeko edo jartzeko eta kentzeko eta... Ba, Ezan zuen, oialba da eta usteldukoa eta erorikoa ez da, hain beste garantzi. <coughs>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 Ba, euske e, ze hil eta ze hortzi e, e, e, beharzala hore guztiekin eta zera eta bahar eta eta loro, lore jokoetako erreinarekinere sartunintzen intzan, nahiko dotore hiudi dittuue eztak ize. beti ze ba, euskarekin amaitu in behar da, eta euske hil eta Euskara bukatu eta, Pio Baroja kain zuen, ez da, izeratik gaine izenein beste ipatzen Pio Baroja gaur, e, ezaten dio, jo, ez pelma dan tipori, utziok euskerari hilko da eta. Eh? Eta hil tzen danean, gainera, e, Euskal Herria izango da, Europako e, herririk aspergarriena edo esaten du, ez da. Baina batzuk, e oso pelma jartzen, ez da izertara zetorren pelma jartzena, bueno, bandera nahi barkatu, eh? Bueno, e ozeta baino gehiago ere bada duariabe martutzenen saltzen dena diot eta ez da gutxizgarri, eta lena egitura zen eh, bodebil baten modura aurkeztu duzu eh, alegia oso novela corala bueno gausazko biltzen duena hori denak eh, batu dituzula integratu agian saltu eitzen dut baina ari garenez eh Personailek ere bide egiten dute donostitik, bordelera nio, iparralde di paseaz une batez eta gutako den batek iratzi duetan horrela ohikoa topikoa, hmm. baina, bueno, gero agian konbentzitu <laughs> duzu irakurle hori alegia ikuspegi hori ez beti ere iparraldearik ikon lilura, eta nola gertzen den eta eman duzutu azalpena eta, bueno, alian hemen gauden ez gero ba Eztekik jendeak zein eurdean ezagutzen duen, alegi akepa, no. lin eta baitua bateratzen baitira... Bai, dira, hemengo gobi gizon, e, neska aste batekin e, asteburu bat pasatzea dijoazenak eta nora eramango dute. Ba, bueno, donostiar batzuk, naiz eta asko edertudan dan ez dute bilbora eramango guen jain ikustea, ezta? Naiz eta orain bilboso derra dan. E, normala, iparaldera joatea, ezta? Ba, ba, bueno, ba. ez bai da polita, xarmanta da, ezta? Eta horrek esan nahi duen guztiarekin, ez e. Eta hori da, ba, bestaldean, eta goen topikoa, ez da? Ba, iparalde, ba, Sarmanta, politxea, e, e, fina, dotorea. Eta, bueno, anguak espainoletik duena gainera, frantsesetik duena hemen. E finago baita ere, espainola baino. Beraz, e, topiko hori ez, eta ez dut ikaiago zera egin, ez? Bueno, bai, e, badute zera sentimental bat ere hainoan, Ainoan da, está? <susurra> bai, Ainoan. E, ba. Eta gero e, Martinek e, zearekin duena, Ez kasetariarekin edo telebistako aurkezlearekin eh bueno, bai, mengo euskera bueno, ba deno dakizue hegaldean e, jendeak duen liliura eh, hemengo euskarekiko eta hemengo paisaiarekiko eta abar eta abar, esta. Eta, bueno, eta da jendeak alduenean, ez ba e, alde hontera pasatzen dela, Gaztelutan e, eta, eta eta batez ere kanpotar batentzat, gustuet e, e, Donostiar baten joera normala eta edozein lagun kanpotik etortzen zaunean, ezta ba, erakusten diegu Donostiko ingurua eta, eta, eta ona ekartzen dugu, ez, ez dute besterik egiten, ezta. Behar bada e, kepak topikoren bat esaten du baina e, kanpotarrrari este zaizkion gauza horiek geuk siniisten ez ditugunak ezta. Baina esaten dugu esskalduna olakoa geran, eta hitza ematen degunean kun ba betirako dala. Ez degula asko hitz egiten baina hitz egiten dugunean gauza serioak esateko dela eta... Ez ondratua gerala, eta kanpotarra izatezaizzkien gauza horiek. Ez dut asmorik izan ez da hemengo e, gizartea eta mundua islatzeko ez da gutxiagorik ere ez va ahí, esa va a ser si viste a la de esta o sea, ahorita es una venada